eta behaz esku ostial gaiaz lehen emanalia beita ametsen gilikaena eta ala, eh, gela kuinkunio eta arrakasta handia izan dela ikus desagun behaz publikoak zer dion Cigarri untsa, Cigarri untsa! Nik Cigarri untsa atzam handiaz Dantzak, Dantza mailan sustu Gaisa berri han izbadeuk, bai si beoko puntia balin bat ahe betik Haizte dian Dantz hampu izierik egin ikizan dela Eta nizigarrik gustatu zitak Niki zigarri mehitu eken diat kreazioon aldeetik bikain e bikain Geo nahashte hoiki zate Eze uh, nahashte? Nahashte sibioko puntuzumaitekin eta Eta uh, gai Geo uh, ba ez arte ze bai, uh, musika muzika klassikoa, e, untsa datza maiten diat Geo uh, minibat uh, uh, godea le-dantzai zigarri mehitu eken diat Geo uh, izan delaik uh, Uh, bakik uh, orako striptease bat bezala uh, izi gari unhuntza asean, uh, nik, nik unhuntza peartza man diat uh, geho... Uh, Aldera denboa eman dike? Eman dik, bai bai, bai luze eska atzien, esteta luze eska atzien, man e maztik, giebeling izalaik beti verdik eguk hamini bat, danzan bergaisa asean nik uh, izi gari maituken diat kreazioa, kreazioa hamini bat uh, Elkitzen gutzak goe gaizekin, eta, eta geogaztetzerzun hoi ikustez, izi gari uh, baikorra zaman diat eta uskaz, hau dela. Nurkerren entzien, nurkerren hundu guai eskuleztel uskalerin, <laughs> ez jatu ustez. Ebe ametsen gilika izi gari huntsa, izi gari, dansa, izi gari bat. Ertu bat, uh, habar minuta menz. <laughs> Gisago nahi nukial, baina bo joladuk eta lakete izan. Jobe jabirretagun ez, edo... Eta, ah, Bola... segure, segure joladuk bai. Bordin ametsengilika jurentuk, Graciela kontentiza? Ha beh, bai, publikoa gizala askik kontent duko, baina bultzatzen ikan bat. Eta bai, egi eh, Katalena dere bo sujeta hintzen, heben ebai pape estipiena. Eh, est baina gizala, pastolantako egin eh, stres delakoik eta ametsengilikantako bai? bai fem bai hola nik senditu ja senta bon pastoal bat fem pastoalak tipi uh, dani ki kushitia togirina haidik e, estiatia kashi ba nakian adanika haidia estikbate bergaia testuai e bai Bombi istu labarik alaik buian estik bergaitza hori teknika mailan gaitza janitsikasiatzkatuz gineki gaitza berriak horrin bortsas stressa stressa chartuik aminibat. Abai ah, cigarri bai bai bai. Plase hartu jaigo ta buen sentitiento que estoy yo la e, gente plase hartudier. Necesito que te escusarte zeta bon euh, bai. Estaba <tutu> urgente eta gunezi ja eta bai hu hu gune babenia gedu chalda chartala chalduiz, shaltu shaltu zela bena gioso na ki ajanteknulo hartu cosien eta hirula bon sente hartzen ide ordin go uh,